Pero volvamos ao mesmo día da creación. Segundo Ezequiel, hai pandeiros na escena. Unha muller ergue na man un disco solar, unha peneira cega. E velaí que algo treme, se estremece. E o son, ábrese paso no mundo. Sobre un arco e as palabras nas coplas Ata que arden a palma da man Volvense o menaxe E pedra do raio e arca de Noé Multiplican os peixes E os significados Celebran casamentos, se cintilan Reclaman compañeiras para o canto Soben río arriba Polos vasos sanguíneos E aintas varan nas penas, pero reteñen Cantan Este ano de amaises que se dan Os para arreglar os rapos mentres calquera delas ergue a man un disco solar unha peneira cega o bordo serrado das ferreñas marca a pedra de basalto do tempo os seus toques labran un código ou unha paisaxe de modo que algo treme se estremece E tocar cantar bailar compoñer son para sempre os catro ríos as catro formas de arquivalo de sexo a unha nova travesía pola nosa música tradicional e que mellor comenzo que este regalo deste de temazo de Muller Ferreña regalo de Felisa Segade, Iván Vilela, Pablo Castaño Alba Cid, editado pola Central Folke e estudio de Radio Pardinias por segunda vez todo un gusto compartir a radio con grande, una grande persoa y un grande amigo como é Richie Casas bienvenido a tu casa un gusto terte otra vez con nos un gusto, bon dia Oscar, bon dia son Cando comenzamos a pensar nesta radio pensaba en como abordar a historia da nosa, da nosa música popular tiven o regalo de ler un libro un libro, unha historia que pode ser a historia de calquera das nosas aboas o libro titúlase Fuliada na Vila e o que non escribe está o xa con nós Richi Casas creo que este libro sintetiza non só a historia da música popular na segunda parte do século XX e antes tamén sino tamén sintetiza a nosa historia como pobo trascende moito máis salada a música porque tamén a música é historia contamos historias e neste libro se encerra a historia de como foi o paso do que foi o universo rural galego que durante séculos e séculos habitamos en armonía ca terra e o que ahora nos toca vivir antes grabamos un programa en defensa da terra escritamos audios da xente que está resistindo a toda esta modernidade industrial que nos cai Doceo, non, doceo non, da xunta de Galicia e das transnacionais, por suposto E creo que hoxe é un gusto presentar este libro con Richie Porque abordaremos a historia da nosa música Da Amanda, súa boa Rosa E a Dolfina, a súa tía boa Mas tamén abordaremos a nosa historia A historia como povo A historia de coñecer o pasado para encarar o futuro Para abrazarnos no futuro Nunca esquezamos de onde vimos Porque entón perdemos o futuro ponemos en materia e a primeira pregunta é moi simple quenes son fagón plural as nosas aboas que importancia teñen a calquera de nos de crianzas e xa maiores a figura das nosas aboas neste caso das túas Richie pois as nosas aboas as miñas aboas son esas mulleresas que dedico este libro que fala desaceración de De, de, de avós, os nosos avós de Desta seración Eu tiñe agora entre 40 e 50 anos E creo que a xente que anda nestas cidades Tivo avóas mm, Posiblemente tivo aldea e, e tivo uns pais que naceron na aldea Criados por esas avóas E viñeron ás cidades E desenvolveron a súa vida Du xito totalmente diferente En este libro conto a historia Destas tres seracións A seración dos meus avós, das miñas avóas a xeración dos meus pais, que eu chamo xeración túnel, despois explicamos un pouco por qué a nosa xeración, a xeración que hoxendía pois pues, estamos aquí, que mmm, tocamos música, facemos programas de radio, e, e e e facemos a nosa vida neste mundo de hoxe onde o digital e o tradicional están mesturados. Moi ben. Por exemplo, todos temos aldea, bendito. A túa aldea creo que era en Cerceda, no lugar de Ávila, non? Aí foi onde ti descubriches un pouco o amor ao tradicional Tanto no xeito de vida como na música tamén Como son estas primeiras lembranzas que tes de rapaz Neses veraos na vila e neses veraos na casa de Rosa, a tua boa? Pois como moitos rapaces da miña quinta Eu son un eno de cidade, criado na cidade eh, Que tiña aldea, efectivamente Eu tiña a sorte de ter dúas aldeas Por parte de miña nai, a miña aldea está na Golada, e vaiña E por parte do meu pai está en Cerceda donde, Por fortuna agora é onde vivo Pero cando era pequeno era un paraíso O que só tiña acceso nas fines de semana e Nas fines de semana coíamos o coche A Cerceda está moi cerquiña está, Estaba na, naquel momento a 30 minutos da Coruña e Eu chegaba ao un universo onde a miña boa Que vivira con nós cando éramos pequenos na Coruña Nos anos 90 empezou a vivir Volveou a súa aldea, recuperou a súa casa Naquel lugar, ela era a raíña e dábanos a chave a un mundo ao que eu, sin saber, lo pertencía. Aí, na aldea, creo que, xente da miña xeración, comprendimos as nosas orixes, que pasou nos últimos cen anos no noso povo e que pasou coa xeración dos nosos pais, que naceron nesas aldeas e aprenderon toda a cultura necesaria para vivir nunha aldea Os nosos pais sabían facer o pan, sabían o xiron a vaca, facer o queixo, sabían facer o caldo E chegaron á cidade onde ese saberes en principio eran inútiles Todo o que aprenderan na vila era inútil Ni siquiera a forma de bailar que aprenderan de pequenos e de cantar Que a forma que, na que naturalmente cantaban as nosas aboas Na cidade resultou inútil durante moitos anos Até que, bueno falaremos tamén nos anos 90 empezou unha revolución da que ora estamos disfrutando e que aquí en Pardiñas florece cada ano, que a revolución da nosa música tradicional. Vale, ínesses anos, neses veraos e fin de semana que iba a Desavila, a ti tamén te naceu alí o, o amor pola música, non falabas no libro que te ibas cunha flautiña típica de escola, hai os lavadoiros e o túnel, que é un sitio creo que é bastante máxico e simbólico para ti, o túnel do tren do camiño de ferro aí na vila, non? E, efectivamente. Eu non tive unha estudos musicais ata moi tarde, ata 16 anos, máis ou menos. Cando era pequeno non había clase de música na escola. Eu non fun a música, a clases de música, xa, xa vos digo, hasta que estaba xa no instituto. E, na, na vila da igrexa, onde vivía a miña aboa, a miña aldea de Cerceda, a miña aboa tiña unha maneira de, de vivir a música que a mí me resultaba, pois, pues, moi tribal e moi arcaica e nunca vira eh, a ninguén cantando e tocando unha pandireta unha pandireta que eu relacionaba pois, con outro tipo de músicas pois miña boa de vez en cando cando estaba de festa pois sacaba unha pandireta e poniese a cantar dunha maneira que eu tampouco escoitara nunca en ningún lugar un poquinho máis tarde nos ben entrados os 90 no lugar empezaron a, a a Mercedes Peón sobre todo empezou a levar a xente maior a cantar e eu sentime identificado con Esa, esa manera de cantar, dixen, anda, isto o que facía miña aboa, o que fai miña aboa. Esa cosa estrana que, que non, estaba, non estaba recoñecida socialmente, porque a música tradicional durante moitos anos foi asociada a figura do gaeteiro. Pero nos anos 90 empezou a aparecer nos medios de comunicación e na cultura popular a figura da pandereteira E iso para min revolucionou e revolveu todos os conceptos musicais que tiñeu sobre a tradición. E no libro narras un dos, nun dos capítulos, que a mí na verdade que me puse eches oh, o apel como escamas, aí narras, creo que eran unhas festas do Carmen, que debe ser a, a patrona da vosa vila, ou bueno, a patrona da vosa vila, e narras con, unhas, con un lenguaxe así un símil futbolístico, impresionante, <risas> creo que foi como a primeira vez que tites constancia de ver tocar non só a tua voz, senón tamén a Dolfina e a máis veciños que se iban sumando... A foliada que aí se montaba non? Quero que me expliques un pouquiño, Porque, é dicir Isto que, que no libro narras que tiñas doce anos Cando sucedeu estas festas do Carmen A tua boa, antes Cando estaba con vos, supoño que iría a cidade de visita Na cidade non tocaba pandereta non Pareceselo, non era tan É dicir, asocia, asociaba O uso do instrumento ao seu lugar onde tiña lóxicas Ese son e eses cantes non? Como foi a primeira vez que ti Como narras no libro, os coitaches a túa avoa, a tía avoa e familia, teu pai e demais veciños tocar esa, esas músicas tribais das que falas. Efectivamente, foi o verán 15 de xuño do ano 89, e, eu tiña 12 anos e miña avoa Volverá da migración en Inglaterra aproximadamente no ano 80 e viñera a Coruña a vivir con nós para cuidar de nós, éramos tres irmáns e A, a boa rosa viu, viu a Coruña Viviu con nós na Coruña Ata, pues, ata ese ano, máis ou menos, 88, 89 Que cos cartos que trouxeu da emigración puido reformar a súa casa da vida da igrexa De terceira que estaba desfeitiña, E empezou a vivir ali Recuperou a súa, a súa casa e a súa vida Na Coruña nunca cantou Por Eso. suposto non, non collou unha pandireta Porque miña boa non tivo nunca unha pandireta de seu Até que eu, eu regalé unha nos, nos anos 90 Pero non había unha pandereta nas casas. O eh, que chamamos pandereteiras non tiñan pandereta. É un, un pouco uh -huh. contradición, pero creo que tamén é un mito non pensar nas pandereteiras como, como se pensa no gaiteiro O Gaiteiro si sí, era un músico moitas veces profesionalizado que tiña unha gaita de seu eh, que tiña un, un grupo co que tocaban tamboreiro Un bombeiro era máis raro, pero as pandereteiras eran mulleres que na súa casa regalaban a, a súa familia ese cantar non era unha, unha profesión e cando Rosa recuperou a súa casa recuperou tamén esa esa enerxía esa, esa aura que acompaña a vida eh, rural e, unha noite que estábamos toda a familia porque era a festa de, do Carmen Cerceda despois dos, dos um, chupitos de rigor E eh, meu pai empezou a picala, claro, meu pai sabía que miña aboa cantaba E eh, miña aboa, pois, faciase de rogar Pero finalmente empezou a canturrear eh, Apareceu unha pandireta dunha veciña por ali eh, Empezamos a tocar nos pratos, nos, nos pocillos Sin saber o que estábamos facendo Pero realmente como unha tribu, como o que, o que éramos non é o que somos eh, Aí foi a primeira vez que escolitei pandireteiras ou que chamamos pandereteiras xente cantando e eh, tocando o xeito tradicional Pois se te parece, escuitamos un anaquiño desto que está sonando do, de fondo do Vax 164 e seguidamente xa podemos escuitar a recopilación orixinal que fixo doroce cando foi a vos a vosa aldea a vila e despois continuamos con a entrevista As festas do carne, cando tiñas doce anos Riches coitaches a Masia, da tua boa e tía boa E oramos a coitalas nos Imaginando que estamos nessa casa, nesa lareira na, No lugar da vila encercera por detrás do pinar. Hasta os pinos lle ajudan o roncón a roncar. E despós... Xa sí, me comprava na raita, era unha aquí en vender. Porque a raita que teño é da miña muller. Leva picardía. Bueno, os cantas todas leva picardía. Eso sí, está claro. Casas todas levan picardía. Xa sei. Non a vendas marido, non a vendas por dios. Que esa gaita que tienes, é, é, la tocámos nos dos. <risos> E sempre se canta sí, sí, a, mesma sí, sí, a mesma música. Sim, sim, mesma música. E já podes cantar com esta música também? Sí, sim, sim. Bem, depois... aqui ainda vamos cantar umas cantas com esta música. Seguimos com esta música? Sim, sí, sim. Sí. Não sei que tem na morena, não sei que a morena tem. Simplemente, fermosa, coitaros en Radio Pardinias, a Rosa e a Dolfina. E creo que había outra voz por aí que non reconhecía, mas vos vamos a seguir ca entrevista. Como consigues ti esta grabación? Graváchela ti, o de donde sai? Que é unha grabación do ano 1980, este oxe soando da túa boa e tía boa, Rosa e Dolfina... Aquí en Radio Pardiñas 43 anos despues no, Pois pues, efectivamente, bueno, estou moi rindo porque Acabamos de escoitar a Rosa Adolfina en plenas facultades Aí na, na cociña da súa casa E, e sempre me trae moi bons recordos E esa grabación Que escoitamos agora E, e aquí ven o plot twist da historia Non a fixemos nos na casa Porque Rosa e Adolfina eran aboas normais quen, quen gravou a súa aboa Facendo algo normal, non sei Pouca xente, non, nunca se nos ocorreu gravar a Rosa de Adolfina cantando Igual que nunca se nos ocorreu gravar a receita do caldo de Adolfina Que estaba moi rico, pero nun, nunca se nos ocorreu Porque pensamos que era algo que, pues, normal, non, cotidiano non, Nunca graba algo cotidiano non? Eh, E o que non é cotidiano é a aparición de Dolocé Schubart Dolocé Schubart é unha musicóloga suiza eh, Que fixou o so seu traballo sobre as orixes da música europea nos anos 70, estaba na universidade, en Lucerna, era eh, etnomusicóloga e era etnomusicóloga, e estaba moi interesada no que, no, nos, nos restos que quedarían eh, da, da música europea, pois nos, temos restos eh, conservados do gregoriano, en partitura, eh, a partir dai de desenvolveu-se toda a música que chamamos música clásica europea. E Dorose queria indagar máis mm, atrás, que había máis atrás. E o que había, os restos que quedan Do que había máis atrás, o que quedaban nos anos 70 Estaban na música tradicional Porque o propio gregoriano, o propio canto gregoriano Bebeu do que se cantaba tradicionalmente Na súa universidade, pues, bueno Se no, allí dixeron que tiña que ir á periferia de Europa Para encontrar xente que aínda cantara de xeito tradicional Conto no libro como a chegada da, da música popular Sobre todo do acordeón O acordeón no século XIX Caiu como unha bomba atómica no centro de Europa e Mudou para sempre os costumes O xeito de, de, de bailar e de, de cantar da xente do centro de Europa Xente que, zonas que tiñan moitos recursos E había, um, había cartos para, e tempo para eh, comprar instrumentos E aprender a tocarlos e iso barreu as cantareiras tra tradicionais que había en Checoslovaquia, en, en Suiza, en, Alema en Alemania e quedaron na periferia nas zonas pobres de Europa donde aínda se conserva o xeito de cantar tradicional xeitos que teñen, melodías que teñen centros de anos Dorocé, mm, dixo, pues, bueno, teño que ir a, a, aos bordes de Europa foi a Bulgaria, foi a Macedonia, E España, e en España tamén lle dixeron na Universidade de Barcelona Mira, aquí tampouco queda moito, tens que ir ou a Galiza ou a Extremadura E bueno, cadrou, que ela unhas vacacións acercou-se a Galicia E empezou a recoller, a preguntar E, e claro, encontrou que aquí ainda que existía música tradicional Que ademais se la relacionou co outro lado de Europa, con Bulgaria Nese primeiro tema que nos poñías que no, no disco se chama Cuba Esa primeira melodía que soa é unha muller de Hermisende en Zamora unha, zoa, unha zona culturalmente galega de, de Zamora e Esa muller canto olle un canto de xeitura Dorocé que son as cousas que ten estudar con, esa, con ese método xermánico a música tradicional, encontrou o mesmo canto de seitura en, en Bulgaria. Ese mesmo canto xoa ao final dese de mesmo tema, dese de, de, de tema de Cuba, xoa oh. unha voz así moi, moi distante. Esa voz é dunha muller búlgara que canta o mesmo canto. Eh, é algo que tamén pon os pelos de punta, escoitar sí. ese canto cantado por dúas molleres a miles de quilómetros de distancia E ademais que está no mesmo tono Que, bueno, eso xa sería para falar moito máis Pois ese plot twist é Dolocé Schubert Dolocé Schubert chegou a Galiza A finais dos anos 70 E coñeceu a Rosa de Dolfina mmm, Por casualidade De rebote doloce foi, bueno, iba por, por todas as comarcas de Galiza Preguntando Donde encontrar xente que ainda cantara De xeito tradicional Pois como fixeran a Lomax nos anos 50 Ou como fixeran as hermandades da fala A principios do século 20 e finais do XIX Xo que Dorose Xubar eh, fixou unha, unha, un percorrido polas cociñas das casas. Eh, coa súa gravadora de casete, meteuse nas cociñas das casas de moitas aboas, como a miña aboa. Aboas que non, non eran cantantes, porque isto é algo que temos que recoñecer na, na cultura tradicional. A música tradicional é unha creación colectiva de moita xente eh, que, actuando á vez, produce... Música tradicional A música tradicional non ten un autor nin ten unha melodía mm, eh, ríxida, sino que é unha creación de moita xente que serve a xente E, bueno, se queremos saber sobre o que é a inclusividade pois, eh, temola moi cerca No mundo tradicional está esa, esa figura que, que chamamos Foliada ou foliada. O título deste libro é Fuliada na Vila Por iso, porque a foliada é o punto de encontro Do povo, do povo do, da vila, da, da xente, da comunidade que vive nun lugar Encontranse na foliada non só para cantar Senón para compartir moitas outras cousas Histórias, eh, eh, xantares eh, todo, tipo de, todo tipo de agasallos e eh, de, de xenerosidade Que encontran na foliada E de los Schubert chegou un día eh, a Corme E falou como facía case sempre Falaba coas co, co, tres entidades Que conectan o mundo tradicional Com o mundo oculto do que procedía ela o comestre, o comédico ou cocura cura eh, persoas que podían entender a importancia e trascendencia do traballo que estaba facendo Dorucé e que a vez coñecían a comunidade eh, En Corme pregunto un mestre mm, se había algún aboa ou algún anai de algún neno que cantase eh, ese mestre Carlos casas meu primo, neto de Adolfina díxolle que en Corme por pois non coñecía, porque Carlos era mestre ali non coñecía xente de Corme, pero que sí que sabía de dúas mulleres que cantaban en Cerceda que eran coñecidas na zona por cantar e por bailar ben e nada diluxo na salida Ademais, Dorocé, que sempre se movía en transporte público chegou a Cerceda no apelladiro do tren que está ao lado da casa de Rosa e Adolfina Bueno, teño que dicir que Dorocé movías en transporte público porque ela dicía que chegar en coche a unha vila nos anos, a finales dos anos 70 xa establecía un, un chanzo, unha distancia coas persoas as que querías entrevistar porque ninguén tiña coche e moito menos as aboas, non, non tiñan coche, nin, nin querían saber do coche. E ela chegaba camiñando, facendo stop en, en tren ou en bus, e chegou en tren e preguntou, enseguida levaron a casa da Adolfina, que estaba ese día facendo caldo, ademais, escoitas na grabación eh, o caldo a ferber na pota, eh, unha rolada de pitos nunha, que estaba nunha caixa de froita que tiñali a Adolfina, E así se produciu esa grabación que está recollida aquí grazas á generosidades de, de Dolocé. Está recollida no libro disco, donde a partir da pista 11 tedes as parte das recollidas unha parte moi pequena. Dolocé grabou aproximadamente dúas horas de música na casa de, de, de Rosa e Adolfina. E aí están esas cinco pistas onde Rosa e Adolfina, coa mesma generosidade coa que facían unha foliada, pois fixeron esa mini foliada para Dolocé unha tarde de marzo de 1980. Hoy seguimos hablando de Dorosé, de Rosa y Adolfín. Ahora un poquillo de música de este tema, Aunque me besas, y continuamos en Radio Pardiñas. Continuamos con Dorocé Vale, xa so comentaxes como Bueno, como Dorocé chegou a Vila E como chegaches ti A saber que Dorocé grabara A Rosa e a Dolfina Pois pues por unha carambola eh, un, un xenro de Adolfina Traballaba na imprenta da Voz de Galicia E eh, aí na imprenta da Voz de Galicia Imprimíase o cancioneiro popular galego Que é a obra escrita que nos deixou Dorocé A parte da, da obra gravada, que non o dixen, pero do CD-Show, máis de 248 CDs bueno, 248 eh, pistas de audio, eh, que son moito máis de 248 horas de música gravada nas cociñas a finais dos anos 70 e principios dos 80. Eh, na imprenta da Voz de Galicia imprimíase o cancioneiro Popular Galego, que foi editado no principio pola Fundación Barrié. Eh, houve un incendio no, no, Na imprenta da Voz de Galicia eh, Claro, os bombeiros un, usan agua Nos incendios e eh, Moñaronse centos de libros Entre eses libros que se mollaron e eh, Que estaban inservibles para a venta Estaban varios cancioneiros E eh, ese xenro de, de, de Adolfina eh, Entre a pila de libros tirados polo chan eh, E vi unha foto da súa sogra De Adolfina E dixo, que fai a miña sogra <risas> Que é unha muller non é solteira que nunca foi á escola non sabe ler ni escribir que fai nun, a súa foto nun libro ademais un libro moi ben editado un libro con tapas duras en, en similcoiro coiro en letras douradas entón colle un par de libros deses eh, trozo non os para a casa e eh, o daquel estaba empezando a estudar no conservatorio eses libros estaban cheos de partituras e de letras efectivamente estaba a foto de Adolfina ali Adolfina cunha pandeireta, que Adolfina non tiña pandeireta El, o libro estaba asignado por Dorosexugar de Antón Santa Marina, claro eu, nin idea, principios dos anos 90 non sabía nin quen era Dorosexugar nin Antón Santa Marina nin entendía o concepto, nin entendía que era un cancioneiro había letras como poemas non que rimaban e logo había unhas músicas que eu non entendía nin os profesores do conservatorio aos que llevei o libro sabían descifrarme as partituras totalmente había melodías pero A grafía da etnomusicología non é a mesma que a do solfeixo ordinario e non sabían moi ben dicirme nin a escala na que estaba que as músicas nin, nin as armaduras de, de clave para os músicos que estén escoitando son as armaduras que coñecemos normalmente. Eh, claro, eses libros quedaron aí, era unha anécdota pero pouco a pouco fume metendo eh, a finales dos 90, a principios dos 2000 na música tradicional, empecé a tocar a gaita, empecé a, a, a visitar con amigos eh, certames de folclore nos que había pandereteras. Dunha maneira diferente o, o que facía a miña boa, pero tocaban a pandereta, cantaban. Eh, entre os amigos pues, empezaron a xudarme a descubrir que era o cancioneiro, que é o Schubert, que importancia, que trascendencia tiña ese cancioneiro e empecé a estudálo e a valorálo ata que descubrín que efectivamente que Doroce Xubar estaba viva que Doroce Xubar deixara grabacións en audio que Doroce Xubar fixera un estudo moi riguroso e científico sobre a música que encontrou en Galiza e isto axudou a poñera a música de Galiza en relación con outras músicas de Europa e do mundo do norte de África, do, do leste de Europa e esas melodías que cantaba miña boa de repente estaban nun contexto no que adquirían un, un, un valor dif, diferente Ma, no, non teña máis valor por estar nese contexto pero sí que tiña de repente unha trascendencia esas melodías as melodías que, que están aquí neste disco esas melodías que recolhú Dorose e as que recolhú a centos de homes e mulleres por todo o país esas músicas que aquí conservábamos un pouco um, como se conservan os arados na, nas casas de Labranza la non? Eh, penduras na parede, mírase de vez en canto e recordan un pasado, pero realmente ese arado tivo unha función e unha trascendencia económica e cultural inmensa, igual que a nosa música, a nosa música tivo unha trascendencia social e cultural inmensa. E aínda hoxe, nun mundo totalmente diferente ao mundo no que naceu esa música tradicional, segue tendo sentido esa música. Algo ten a música tradicional que lle dá sentido aínda hoxe miles de anos despois de que se creou e aquí en Pardiñas creo que é o exemplo perfecto hoxe a partir das 10, 11 da, da noite que se, se abran as foliadas aquí no campo na zona da acampada, aquí cerca do bar, na casa de Cito a xente vai volver a sacar do peto esas melodías como esta que estamos escutando de fondo esas melodías van nos volver a transportar e van nos volver a, a mover por dentro van nos volver a emocionar e vannos volver a dar con esa generosidade que que teñen esas melodías, un contexto no que compartir, no que bailar, no que cantar, no que estar xuntos, no que dicirnos cousas importantes que non se din cando non hai música de fondo. Ese é o valor que para min teñen estas melodías. o roa vaca marela e a mala piava roa que no la margella es chebutarou ca taio que la dije del pilar tu ropitala mía a pesar a puntalare la, la, la Uh -huh. Eu sei de maneira, sei nasci Como... Pero... A Virgen María, a uh -huh. San José tamén uh -huh. Iban camiñando uh -huh. de cara Será así? Será así? Sigue, ver, sigue, sigue Son amantes firmes que polos camiños Ibanse falando con grandes cariños As viñas santas dinas de adorar din que a Belén queren con día checar. Foron camiñando moi longe, encontraron con dos pasas e irosa que prejuntaron. Se cara a Belén, hai camiño que lle contestaron con moi pouco xeito adonde a miña saber un homem de noite con amor que lindo escutar a Rosa y Adelfina Masia a da lareira e da nosa música continuamos con Richi Casas Casas <ríe> en Radio Pardineas xa falaches un pouco do papel de Dolores importante se si queres así brevemente podemos comentar <coughs> que é importante que é o papel que fai do locei e, e compartir lo xente, non? E creo que hai outra moita xente que fai todo o contramodo, bueno, moitos non, por sorte non somos máis. Mas que opinas das recollidas en mans privadas, como digamos como respecto de respecto a nosa cultura, como que opinas destas recollidas que que hai xente que se autotorgan o dereito de autor e esas cousas? Eu considero que cada quen é libre de, de, de facer o que, o que considere eh, Hai que dicir que, que Doroce veo recoller estas, estas melodías e tamén recollo contos, historias, refrán mm, con ánimo de, de conhecer, de, de estudar eh, E logo legou todo isto ao povo galego Temos dous depósitos fundamentalmente do, da obra de Dorocé Un está no Arquivo Sonoro de Galiza Que é un arquivo público dependente do Consello da Cultura Galega. E temos outro no, no, no Apoi, que pertence ao Museo do Pobo Galego á Fundación, ou ao Padroado do Museo do Pobo Galego. Nestes, nestes dos fondos temos a, a obra tantos manuscritos como as fotografías, que hai un montón de fotografías, Dolce facía un montón de fotografías por donde pasaba, como os arquivos de audio. Eh, eu creo que o lógico É eh, eh, a maneira de actuar de Dorocé eh, a, a máis lóxica é a, a máis xenerosa non, non sei se pode pedir xenerosidade a ninguén Pero desde logo doroce foi moi xenerosa con, con todos nós eh, E todos estes arquivos agora Están a, a disposición pública, polo menos o do, o do apoio esta disposición pública, están subindo a rede as, as melodías eh, os audios originales de Dorocé non así no, no Arquivo Sonoro de Galicia por aí quería por, ir, sí. ir o Arquivo Sonoro de Galicia eh, falabas antes das más privadas, pero creo que mm, cando alguén recolle algo, pues bueno pode compartirlo, non compartirlo eh, xa é xa é máis unha... Pero cando é unha institución pública, digamos, como son sí, as exa... administracións, non? Que xa Exactamente, donde... hai que ir. Eh, hai un organismo público que é o Consello da Cultura eh, que ten un arquivo. Ese arquivo é valiosísimo. Nese arquivo están desde as eh, conferencias gravadas de, de, de, de Castelao, de Viva Voz, ata as recollidas de non só de Dorocés, senón de moitos outros compiladores. Non? Eh, ese arquivo que está na, na... bueno, ese arquivo pensamos nun edificio ou algo así é unha mesa que está nun pasillo na biblioteca do, do, do Monte Gallas non, non pensedes nun edificio dedicado, sino que é so unha mesa donde está Cristina, que é unha grandísima profesional e Cristina ten a, a enorme responsabilidade e, e, e sou unha xornada laboral para atender todo ese inmenso patrimonio que, que está ali depositado agora mesmo non é de acceso público non é de acceso público Ti podes ir ali eh, pedir un disco con antelación que, que cho suban eh, poñe os teus cascos escoitalo eh, e xa está non podes acceder aí non podes collérrome pet3 levar para casa traballar con él non podes compartilo non podes poñeer un programa de bar de radio por exemplo eh, penso que isto pff, isto non está a altura nin dos tempos nin nin do valor do que está ali depositado nin das posibilidades da administración porque mm, gastan sen moitos cartos en cousas moito menos eh, importantes para a cultura que este, este, poñer, en, eh, poñer cara ao público este arquivo poñer, facelo público o apoio está facendo este traballo moi ben por certo tamén con traballo voluntario porque ten moi poucos fondos para dedicar comprendo que é unha, unha labor titánica e eh, que necesita de profesionais eh, traballando moitas horas para analizar todo isto e eh, subilo á rede pero unha administración como a Xunta de Galicia pode facelo xa eh, eh, hai 20 anos xa podía facelo no, non se fixo porque non houve vontade política de facelo eh... porque, En certo modo a eles pensa, penso que lhe interesa que a nosa cultura este aí esquecida non vai ser que o lume volva a prender non, non entendo a lógica de que non podan compartir para, pues, tanto a radio, un libro, un autor calquera sí. ou simplemente alguén que quera escoitar calquera deses de archivos tanto de música, como decía, de discursos de Castelao uh -huh. ou calquera outro ilustre galego ou galega que sí Exacto. que queremos sentir como noso ¿no? sí, É incomprensible que a día de hoxe sea máis sinxelo um, escoitar música galega na Fundación Joaquín Díaz, por exemplo que é unha fundación privada ou na Biblioteca Nacional que tamén ten eh, alguna causa colgada en liña que no propio arquivo sonoro que depende do Consello da Cultura. Eh, respecto das, dos arquivos en máis privadas, pois hai mm, miles de arquivos, eu diría miles de arquivos en Galicia. Non só os coros históricos teñen os seus arquivos que son son privados, eh, miles de ou centos de asociacións nas que nas que traballou moita xente a partir dos anos 60, a propia a, no, durante o propio franquismo na sección femenina que se dedicaba a estas estas cosas del folclore, hai miles de, e miles de horas de cintas de audio grabadas que, que se están pudrindo, estánse perdendo en fallados, eh, moitas xa se perderon, xa non no se poden recuperar, e outras estánse perdendo. Por supuesto cada, cada quen é responsable do que do que, do que ten a súa casa, pero sí que penso que a Administración debería facer un esforzo por recuperar Eh, compensar esas persoas polo traballo que fixeron recuperar eses arquivos digitalizalos e eh, poñelos tamén a disposición do público por sorte a tradición non depende do que fagan as sí. administracións é moito máis importante mm, o que vai acontecer esta noite no campo da festa que o que poden facer as administracións pero cando alguén coma eu que acabo a miña carreira de superior de jazz e necesito material para facer a miña investigación non poden acceder ese material nin sequera presentando, da igual o que presentes, nin ni o teu carné de investigador, da igual o que presentes. No Arquivo Sonoro de Galicia, a política é que necesitas o permiso de autor para extraer calquera documento digital, xa o sea, non digo físico, por suposto, non quero as cintas originales de Oroce, pero necesitas o permiso de autor, esa política da, da institución, para retirar eh, un MP3 coa música, non te que ser da tua boa, con calquera música. Eh... A día de hoxe, claro, isto non ten ningún tipo de sentido Por sorte Eu consegui unha topar a Dolores Schubert Pero podía non ter conseguido atopar a Dolores Schubert Podía que Dolores Schubert xa non estivese con nós E aparte Quen é o autor das grabacións Que se lle fixeron a Castelao? Donde está? Como, como encontrou eu? O xa, a política absurda, desta institución sí. é totalmente absurda Non ten ningún sentido E... Eh, E é máis fácil, eh, moito máis fácil, poñer as cousas en liña. Inda que non as indexes, que o traballo de indexación, indexación é o máis complicado, pois simplemente pon os arquivos en liña e que a xente pois, que queira investigar pois, se mete aí, bucee, e busque, pero nincera nin se fai ese, ese traballo. E, os arquivos son máis privadas, son moito máis difíciles de acceder e, e responden a un traballo de moita xente de moitos anos que a mí gostaríame que estivese tamén eh, en más públicas, recoñizo que eh, é unha tarefa moi difícil, pero pero vaya, mm, non é imposible eh, se, como se fai en Francia por exemplo mm, eh, non se se coñece a xente que nos escoita arquivos como O Cerdo que sona, sona moi mal, pero é o centro de estudo e investigación da, da, da, da tradición oral e eh, É un arquivo no que hai partituras, audios, fotografías, documentos de todo tipo, de xente que recolleu, e como sabe que hai unha, un organismo que recolle estas cousas, pois a xente prefire, a xente que ten arquivos na casa realmente prefire desfacerse deles, entregarlos unha institución e que esa institución se encargue. Se que vese unha institución seria e, e recoñecida que fixese ese traballo, pois creo que en cuestión de 10 anos moita xente empezaría A, teremos un montón de, de, de arquivos privados nessa institución que todos podríamos consultar pero vaya, ese traballo pues, non se está facendo, pola razón que sexa eh, eu animo a que toda xente que teña arquivos privados pois pues, ou se entregue a algún institución como, como apoio ou consello da cultura que inda que agora pues, non estea funcionando como debe pues, polo menos é un sitio onde gardalos en un futuro recuperalos e consultalos Pois, pues, aquí tamén animamos e simplemente sí que me gustaba que falaras de eso porque saí no libro e escoitei na charla mais nos queremos centrarnos na no enerxía boa das nosas aboas xa temos a crítica constructiva para que, por favor compartades esas cousas a xente que nos interesen, mas continuamos con esta bonita entrevista e esta bonita canción e ponemos un pouquinho de música e volvemos a Vila en Cercera Continuamos na Vila, continuamos falando de Rosa Dolfín da Vamos a ir, aí cando te vin aquí Fai 2 meses, non, non, foi mes na festa do cine de roca, no festival de cine uh -huh. de roca. Pusemos pelos de punta unha cousa. ver, que é nominado este ano para letras galegas galega, ou o ano pasado? Que foi o ano pasado, no? que estaba Fernando del Riego Que foi o que yo deron E uh -huh. cales foron os que quedaron segundos na nominación Destes de premios tan nosos como son as nosas letras Pois, pues, eh, tres informantes Rosa Adolfina e Florencio dos Vilares o cego dos Vilares Isto si falamos no programa anterior decir sí, que das ¿sí? tres persoas que estamos falando nesta tarde Radio Pardinas Foron as nominadas uh -huh. Para pa o premio das letras galegas uh -huh. Pois, pues, sí, a Academia Con moivo criterio na miña opinión Eh, quixo premiar a, a Os informantes de música tradicional eh, E o propio traballo dos cancioneiros no? da, da música tradicional eh, bueno, Escolleron a Rosa Adolfina e a Florencio Por escoller a tres no? Porque, calquera, claro, eh, Rosa Adolfina son moi pouco Coñecidas no, no, no, Dentro da, da cultura tradicional Seguro que habría moitas informantes Moito mm, máis coñecidas para unha candidatura así Pero bueno, co tocoulle a Rosa Adolfina eh, E aí estiveron por, Con moi boa aceptación, por certo Por parte dos académicos e ainda que ganou eh, Luisa Villalta, tamén me da agradecer, porque unha que unha poeta que apreciaba tamén moito o valor da música e, e tiña moito sentido a música na súa obra. Pero sí, a ver se, se para o no que ven fase unha candidatura así máis, máis eh, atraente ou máis englobante, e lle dan unhas letras galegas á música tradicional e os cancioneiros que teñen unha función moi importante históricamente para a nosa lengua. É moi fermoso premiar esta transmisión oral tan necesaria Como as nosas letras, como os mellores poetas que temos no país Tan necesarias son as nosas aboas Que uh -huh. en moitos dos casos non saberían ni ler, ni escribir Ou sí, pero eran transmisoras do sabiduría popular A nosa transmisión, a nosa cultura oral tan necesaria Vale, pois volvemos a viaxar Falamos un poquinho dos 80 Cando ti descubres como Rosa e Adolfina Masia que hai nesses cantos de tribu E podíamos falar xa da aseneración intermedia da nosa, como diz Tido, que temos entre 40 e 50, das nosas aboas, os nosos pais, as nosas nais, que foron, digamos, condenadas, non condenadas, obrigadas a un estilo de vida que non era o seu, e todo o que sabían, como ben explicaches xa non servía para nada. ti no libro, no foliado a vila que recomendamos e que despois falaremos máis del, nombranos como aseneración túnel. Explícanos un pouco o concepto de xeración túnel da nosa xeración anterior, as nosas nais e pais. Pois, efectivamente, xeración túnel porque antes do túnel temos luz, eh, ao final do túnel temos luz. en no túnel hai escuridade e hai eco. Eh, a xeración da miña boa, a miña boa cantaba, cando era nova, bailaba, moceaba, a, a, a, a, usaba a música para, para relacionarse, para mocear para para viaxear, para moverse pola comarca, iban a foliadas movíanse a unha a outra porque era máis máis famosa, máis coñecida. Eh, falábase de si unha foliada era boa ou era mala, porque había xente que cantara ben ou que non cantara ben, se o terreo pu pues, a chan era boa para bailarse, non, pu pues, ser máis incómodo. A, a foliada era parte da vida tradicional. Meu pai medrou nese mundo tradicional. Meu pai de pequeno aprendeu a bailar eh da man da súa aboa, da súa nai eh, as dúas nais solteiras por certo, unha xeración de, de nais solteiras que chegou aí ata meu pai eh, toda a familia sabía bailar algún punto cantar, sacar alguna copla alguna letra eh, meu pai vivía un cambio de, de xeración moi brusco que foi o rural a cidade eh, do traballo agrario o traballo máis pois, fabril ou Esa xeración Tivo que renunciar Aos saberes que tiña Desde pequenos E inventar unha nova maneira De mocear de relacionarse De moverse, de viaxar Inventaron, esa xeración Inventou unha nova maneira Esa xeración ocultou A súa lingua aos seus fillos Ocultou as súas tradicións á sociedade Eh, inda que sabían votar un punto eh, seguramente nos faltaron ganas de votar un punto nas, nas salas de baile da Coruña non podías votar un punto primero porque a música non era para votar un punto aí eh, escoitabas pasodobles e merengues e segundo porque votar un punto nunha sala de baile, nun salón de baile eu podo imaginar como era el Seijal, sala de fiestas en San Pedro de Nós nos anos 70 eh, era como, como falar galego ou como ir en zocos Encontrado progreso, podíamos dicirlo A pesar de que todos esses nenos desa de xeración túnel Andiveran en zocos de pequenos E sabían bailar e cantar en galego E amaran a terra, víanse obligaos Nunca Polo contexto social, non por, por, sí, de, sí. por decisión personal Era un pouco o contexto que te o facía contexto. Non renegar, tampouco era renegar Era a evolución que les vían natural sí. Esa xeración dos nosos pais Puxeronse de acordo eh, Nun pacto sen palabras en renunciar a todo o que aprenderán. Iso é, puf, para unha xeración, é moi duro. Moi duro. Non quero pensar o que sería para eles renunciar a todo o que as súas nais desensinaran, e ver xente que eran como eles que viñan da aldea e que tamén estaban renunciando, estaban mordendo a lingua unha e outra vez. E, e, toda esa toda esa frustración, esa escuridade, que é o que eu relaciono con ese túnel un túnel no que ao principio había luz na súa infancia, na infancia de meu pai había luz e meteuse na coruña nun, nun lugar onde non podía expresarse como ele era realmente esa xeración e, inda que non nos falou en galego pois moitos deses fillos empezamos a falar en galego porque estábamos xa ao outro lado do túnel, xa non tínhamos que fingir nada empezamos a cantar en galego, empezamos a bailar en galego, empezamos a nas nosas aboas nas nosas aboas que sabían facer pan sabían facer o queixo sabíamos ir unha vaca os nosos pais nunca os vixeran, nunca os vimos facer ese traballo sabían facelo pero nunca os vimos facelo e a miña xeración a xeración de despós do túnel tivemos que preguntarlle ás aboas como se facía todo iso Inde que os nosos pais despedíamos ensíname a facer o caldo ensíname a a facer o queixo. A miña non é costa de moito traballo confiarme se saberes. Que la ten? Costa lle traballo. Teño que, que poñela moi en situación para que ela um, decida compartir comigo esas cousas. Quizá esa cidade non é o sitio máis aceitado para facer un queixo. Uh -huh. um, pero é o que temos, a cidade é o que temos. Curiosamente, esa xeración, esa xeración túnel, foron os que, despois de 30 anos de vivir na Coruña ou en Vigo ou en Lugo ou en Urrense, Compraron unha finquiña cerca fin de, ao, Cando jubilaron uh -huh. Para disfrutar Cando viron que non había peligro Que xa podían andar en focos, Que xa podían falar en galego Que xa podían ter unha pandireta Compraron unha finquiña E fixeron un, un caseña un fin de semana Donde podían expresarse Tal cual eran e recuperar eses coñecementos e, e volver a compartilos Cos netos en caso Porque nos fillos xa <risas> sí. estamos noutra onda É curioso, pero se circunstancias túnel. históricas E a evolución rápida Deste segunda metade do século XX Donde de repente todo mudou Pois pues fai víctimas a esta aseración túnel Dende logo, dicindo, dende o cariño decir, Non temos nada que reforcharle os nosos pais enais Facían o que les creían que eran o bo Porque sí. todo iba demasiado rápido Mas por sorte, despois saímos do túnel E volvemos a ver a luz Elas primeiro e nos despois Como foi ti xa vivindo, xa non de neno, xa de adolescente e de maior na Coruña, neste caso, e por todo o territorio galego, aquí mismo en Pardiñas, como foi ese resurdimento da música popular desde, desde a túa pele, na década dos noventa, ata actualidade, por exemplo? Pois pues eu empecé como gaiteiro. Eh, eu empecéi como gaiteiro porque eu toco o saxo eh, o instrumento máis asequible para min de, de aprender era unha gaita, empecé a tocar a gaita e aí empecé a ir a foleadas recordo estas foleadas da taberna o gaiteiro en el Viña nas que eu descubrín os gaiteros da Coruña descubrín a Brea descubrín a Ricardo Santos, a Raul Galego ali sendo donos do, daquel mini palco os xoves pola noite onde iba con Luís García Corral o, o meu gran compañero nestas lides Eh, nada Tomábamos unha, unha tapa de pementos e Escoitábamos aqueles homes Que conservan a tradición dos gaiteiros Non eran os gaiteiros que saían na tele Eran gaiteiros da Coruña Os, os nosos gaiteiros Os que nos tocaban por cupo eh, Eses gaiteiros Que nunca entraran no túnel Ricardo Santos, sí. que é a xeración dos meus pais Eran gaiteiros orgullosos Raúl, Raúl Galego, por exemplo Un gaiteiro orgulloso que nunca entrou no túnel Os gaiteiros tiveron un, un poquinho máis fácil e a min que máis me axedou a sair do túnel foidrocé Schubart Dorocébar foi a boa para min a que todos lle podimos preguntar a boa que nos deixou sin ningunha vergonza todas as melodías todas as letras todos os textos ten uns textos maravillosos docéubar no seu arquivo e, e Drrocébar fixo ese traballo ademais de todos os traballos que fixo fixo tamén ese traballo de levarnos... Por fora do túnel, levarnos a un sitio donde había luz, de non, donde non había ningún complexo, donde non había pacto de silencio, había, o contrario, un pacto de xinerosidade, de ensinarnos, levarnos da man por ese camiño, por lo que transitaron estas músicas que cantamos, que cantaremos esta noite, durante miles de anos esas músicas le van transitando, nunca se, nunca se meteron no túnel, que, o intentaron moitas veces, ¿no? pero esas músicas sempre estiveron vivas nas cociñas, nas cociñas das casas das nosas aldeas. Hai un documental que eu teño que recomendar, que é Dorocena Vila, un documental de dous amigos Alex e no que contan moi ben a historia de Dorocé, explican moi ben cal foi o traballo de Dorocé, e cal foi a relación de Dorocé cos seus informantes. Ese es sabós que están antes do túnel, E nese documental explícase moi ben como esa xeración do túnel, a xeración dos meus pais, eh, non aceptaba que, que, os, seus, que os nosos avós cantasen, que se expresasen libremente. Eh, en moitos casos pro, proibíanles cantar, escondíais as, pan, as pandeiretas, eh, e non les deixaban, daba vergonza a xeración dos nosos pais, daba vergonza que os avós cantasen. Nese documental explicase moi ben como o do Dorocetido que loitar contra ese presuizo e que, ao final, pois, os avós acaban dicendo bueno, pois, algo malo terá cando, cando non, non se pode cantar xa ou cando os meus fillos deciden mm, facer un pacto de silencio no que xa non bailan, como eu xe ensinei xa non cantan, como eu xe ensinei falan xe castelán aos seus fillos e, e Dorocet trascendeu ese túnel trascendeu esa escuridade trascendeu esa cámara de eco e ela foi por riba foi con luce Ese documental que falas, que mm. xa el é, non é a xeración túnde, se incluso a senación antes da nosa asentes que estao que participaron uh -huh. no documental, e é a Luz de Dolores, de Rosa da Delfina e a Luz que presente. É unha xeración, a xeración de Alex Olalla, xente que agora teñen pois pues iso, 30 anos, máis ou menos. Que xa non teñen ningún tipo de presuízo. Non non están non está influenciado xa nin, nin, nin pola xeración das aboas, nin pola xeración túnel nin por xeración simplemente disfrutaron das foliadas que, as que, que, que montábamos na coruña, por exemplo, recordo a, a, a cova céltica onde se, se fóan foliadas, a repichoca onde, por, por sorte, fixeron se foliadas eh, estupendas durante moitos anos, agora se pecharon Eh, esa xeración de rapaces novos Que chegaban liña pedían un licor café esa, e habían... esa non teñan que ir aos, baixo, aos baixos fondos Que nos últimos 90 conseguía Por moción, eran parte dela sí, sí. Rapazada nova Que, que vean como nos volvíamos Todos nos anos 2000 Coas pandeiretas, coas gaitas E con todo tipo de instrumentos E facíamos foliadas ali Hasta as tantas E les entraron así Entraron, como, entraron nas foliadas Como entrou miña boa nas foliadas da Amanda Suanay É algo que simplemente se fai Imolo a disfrutar, imos cantar. Esa xente pues, empezou a bailar, empezou a, a, a asistir ás asociacións, a aprender a cantar a tocar. E, viviron a, a, a, a música tradicional e a foliada dunha maneira moi natural. Non tiveron que rebuscar, non tiveron sí. que ir aos caixóns, aos baixos fondos, non tiveron que ir aos arquivos, non tiveron que... Simplemente o vivían. Non, non, son nenos que, en moitos casos, xa non teñen aldea, non teñen unha boa que cantase, e, e disfrutan a, a música tradicional de doutra maneira. A mí encântame velos, eh? Encântame ver a todas as xeracións. A xeración da, da, das avoas que aínda queda algun cantando, eh a xer, a miña xeración, a xeración des, despois de nós que están facendo foliadas teñen hai grupazos sonando. E mestúranse con nós dunha maneira moi natural E o lindo que todos disfrutaremos xuntos este fin de semana en Pardiñas A seración das nosas aboas, a seración túnel, a nosa seración As de atrás e incluso as de atrás, as que están mm. empezando agora. Feito, aquí tivemos estes días as nenas, as crianzas de ser molos cun nivelón, un rapaciño, sí. un gaiteiro. É es aquí estaremos presente todas as exeneracións que é a nosa historia, é eh, o bonito, sí. a historia de Rosa, Dolfina, o que falabas de Rocea, a nosa historia tan importante en Radio Pardiñas. Continuamos con un pouquinho de música. Chaman Fuliada da Vila, Richi Casas Discazo 100% recomendable aquí todo disco recomendable Pero ao min hai unha cantiga Que me puxo os pelos de punta O Nadal 47C eh, eh, Supoño que un canto de Nadal Tan común e tan típico da uh -huh. nosa Galiza un, Como despois se fixeron Recuperaron a Galicia canto neno e demais Que nos podes contar un pouquinho Sobre... Pois pues esta cantiga, como iban como te contaba ele Que iban polas casas no Nadal Pero primero se si que deixamos que son un pouquiño E despois falamos un pouco por encima Porque a min esto me pon os pelos de punta A Virxe María San Jose, Cando, cando escoitas esta canción que sientes, que lembras da túa boa que te contaba dos cantos de Nadal, que significa para ti este canto de Nadal Pois pues moita emoción moita emoción, moitos recordos Este canto escutei a miña boa diría que unha vez ou dúas veces pegado á lareira la na súa casa cando ele estaba xa no seu ecosistema en Cerceda, na Coruña nunca cantou e eh, Aprendino grazas a, a outra boa Dorose eh, A miña boa canto un par de veces eu non pude aprenderlo un par de veces Tampouco se me ocurriu gravala eh, Quedou-me pena non saber ese canto Así como se si eu cantaba con ela O resto das, das pezas que hai no disco As jotas, as moñeiras, o, o valse O paso doble Pero este canto non, non eu aprendino a miña boa Aprendino grazas a grabación que fixo Dorose eh, e, e aí está a importancia dos arquivos Podemos seguir facendo foliadas, pero hai pezas como esta que se non é polo arquivo do doce, Poderías. quedarían esquecidas para sempre. Porque esta peza non a recollou ninguém máis, nunca volví nunca escoitei esta peza por outros informantes, nin a ningún grupo. Toda a xente que ascoitou dixeme que non, non sabe, non sabía desta peza. É un canto de Nadal, os cantos de Nadal eh, son do tipo do, dos cantos de romance. Son historias de de xente, neste caso a historia de María e José, que van buscando pousada. Eh, son cantos que normalmente están en castelán, igual que a maior parte dos romances que eran era música de cordel que vendían os cegos. Eh, este canto é especial porque está en galego. Eh, seguramente o original estaba en castelán, supoño. No, no, no, no sei. Pero miña avoa nese momento que chegara de Inglaterra despois de 20 anos sin cantar, supoño que foi recompoñendo a letra, ¿no? Hai algunhas construcións gramaticais que que veñen do castelán e eh, pala, propiamente palabras como "proxeito", que mi avó transforma en "proxeito" para meterlo na, na, na rima. Eh, esta canción do Loce, eh dixome que é unha canción antiquísima, o arco melódico que primeiro sube, logo baixo un poquiño, logo volve a subir e logo volve a caer, ese tipo de arco melódico é moi común na música medieval. Esta mesma melodía e aí está o valor da do traballo de Dorocet, do traballo de, de investigación, de catalogación, de sistematización. Esta mesma melodía está nas cantigas de Alfonso X, está nun canto de trovador eh, en Francia, e eh, está nun himno gregoriano. Esta mesma melodía. Esta melodía viaxou por Europa non sabemos cantos anos. Centos de anos, miles e fónse ponendo letra diferente en distintas ocasións neste caso é un canto de Nadal pero este, esta mesma melodía tamén serviu para cantar as, eh, os amores de, de alguén na, na Franza Provenzal medieval eh, tamén serviu para loar as virtudes de algún santo nun himno gregoriano eh, tamén de, as virtudes de, de Nosa Señora nas cantigas de Santa María de Alfonso X mesma, este mesmo arco melódico antiquísimo Eh, serviu e servirá Porque agora está aquí Está grabado por Dorocé Temos acceso a él e Podemos opoñer a letra que queiramos Iso é outra virtude da música tradicional pues, Podemos eh, cambiar a melodía Podemos cambiar a letra facer con ela o que queiramos Para que nos siga servindo Porque mentre a música tradicional nos siga servindo Vai seguir viva Pois pues toda razón E a min tamén esta melodía me transporta Centos de anos atrás E é preciosa, e é preciosa porque por moito que nós como persoas ateas máis sensibles, aquí non só vemos un canto de Nadal que fala, non? Falando a humildade, fala do, do que despois do de inverno volverá prima, a primavera, mm. non é... É dicir que con ateo convencido como a min escoita este canto de Nadal e se emociona dunha forma que vai trascende máis alá a historia, trascende máis alados os clichés que temos na cabeza d'isto do redondo a uh -huh. religión ou non, e trascende ao ancestral, te comunica co ancestral, non? Uh -huh. E como dice Chestia que darle gracias a Dolores porque esta melodía e este canto de Nadal non se perdera, é algo que Uh -huh. non sei, eu teño escutado moito en bucle, unha tras outra vez uh -huh. o canto de Nadal do teu libro Foliada na Vila do teu disco, que uh -huh. é alucinante non sei, é algo que non podo que non podo expresar con palabras uh -huh. non? E se queres xa vamos a ir avanzando no programinha un gusto sempre conversar contigo, Richi falanos un pouco deste proxecto deste libro Foliada na Vila deste disco, deste discazo que estamos escutando hoxe aquí Pois mira, este proxecto naceu da, do meu traballo de fin de carreira Eu estudei jazz no Conservatorio Superior da Coruña E rematei en 2015 e En 2015 pois tiña que facer un traballo de fin de grau, de fin de carreira e En principio iba a facer sobre un tema un pouco anodino Que é a historia, a historia eh, económica asociada ao jazz O jazz está asociado a cambios económicos Sobre todo no sur de Estados Unidos O, o xurdimento do blues urbano Eh, que, o, o blues urbano que procede do, do blues rural que era unha música tradicional que, que, se, que se transformara a partir dos cantos africanos do Golfo de Guinea eh, como se transformou en blues urbano se empezou a profesionalizar o blues e eh, pues, veis sobre iso pero nesse momento apareceron as grabacións de Dorose nese momento Dubi eh, un gran colega e gran gaiteiro Dubi díxome que efectivamente que Dorose gravara mm, a todas as súas informantes e esas grabacións existían Ainda hoxe en varios arquivos, un deles o arquivo do o arquivo sonoro de Galicia. Entón cambiei totalmente a, o sentido do traballo de fin de carreira e e fíxeno sobre a, a música tradicional e o jazz. A influencia que tiveron a música que tiva música tradicional no jazz. Eh iso iso traballo escrito e nun concerto que se fixo en novembro, novembro de 2015. Eh, bueno, tantos profesores Como, bueno, xa A miña idea era gravalo nun disco Porque o grupo que formamos Para facer o meu concerto de fin de carreira É un grupo pues, moi majo Que está aquí eh, Poderlo escoitar aquí neste disco E eh, o que fixemos foi irnos eh, A primeira semana do ano de 2018 eh, a, a Arqueixal Ese espazo máxico en Palas de Rei Que dirixe con tambo amado José Luis E eh, metímonos ali E mm, Primero en Nadal porque para mí o canto de Nadal é un canto moi importante. Eh, quería gravar o canto de Nadal en Nadal. Eh por iso se fixo si fixo aí cal horas de luz do Nadal con todo esa Masia. Exactamente. Eh, está grabado de noite na naquele estudo improvisado que fixemos no, no parladoiro da casa rural. E despois había que escribir algo para acompañar o, o CD, ¿no? eu tiña as ideas claras do que quería contar. Neste libro conto moi pouco do que foi o meu traballo de fin de grau, porque o fin de traballo o fin de era un traballo moi técnico, uh -huh. que non, non tiña sí, moito interese. Académico. Uh -huh. Académico, pero non, con pouco interese para, para, para min incluso. Eh? E, e despois nunhas vacacións dixen, bueno, pois pues hai que escribir algo eh, puxeme a escribir pensando que iba a ser un folleto sí, sí, unha introducción para contar un pouco da historia pero se si hai un libro e un libro ben bonito que recomendamos a todo o mundo eu xa lindo dúas veces e creo eu hai poucos libros que repita Mas sempre algún que me gusta así que repito estes xaban dúas e estou seguro que ao longo da miña vida outro par delas poden caer porque é a nosa historia que está aquí plasmada eu me vexo refresxado for decir vidas similares as nosas como a 80 80 al 70 90% da nosa seración non sí. dos fillos da xeración túnel. E a verdad que te hologramache, vamos. É un libro que fala de falasa, de, de tres xeracións, non? Eh, por certo, está publicado na Central Folke, uh -huh. eh é distribuído por Incidanza Sonoras, se si queren. Que non sei eso. por qué, pero todo o que publica Central Folke ten masa dentro. Sí, só calidade. que escoitamos antes calidad é O libro da fotógrafa de BCRA Que tamén teño sí, todo sí, sí, Que dita Central folk Que non sei porqué Pero ten máis xa E non sou Esta colección Que é a, a colección seca Pero ten moitas coleccións Sobre música tradicional Sobre recollidas Sobre moitos temas relacionados Coa música e coa cultura tradicional eh, Dicíamos que era un libro No que se fala de tres seracións Pero fal, falo desde a miña, claro Desde a miña seración E, e falo de, de como esas xeracións viviron cambios culturais na súa época e como os soberon transformar, non? porque a xeración túnel, tamén fixo que fixo eh, porque pensaba que era o, o mellor, igual que a xeración de miña aboa, fixo que fixo sen, sen, sen pensar tampouco en que habería uns netos que logo recurrirían a esa música e tamén gustame, gustame pensar nas, nas miles de xeracións que hai detrás Agora que falábamos deste canto de Nadal Nas miles de xeracións que Transmitiron e disfrutaron este, este lume vivo Xeración, tras xeración, tras xeración Porque para que o canto de Nadal chegara ata nós Foron moitas xeracións, moita xente Que o disfrutou na súa casa Moita xente a que lle serviu ese canto de Nadal Moita xente a que lle deu calor e luz No tempo do Nadal, no? nese tempo frío De escuridade Ese canto de Nadal dá luz e dá calor E esa propiedade, pues, a, che digo. Torbadores, apreciou una, un Alfonso X cando, o, bueno, A xente que tiña, os negros que tiñan Iscribindo uh -huh. para él E, e a máxia De Dorocé Que fixo posible, fixo ese último elo da cadea Sin o cal Non checaría ata nos o sea, Foro miles de xilacións, máis unha extra Que a Dorocé sí, unha, Que non lo pasou a nos Unha fada que chega de fora pra... Exactamente. Eu falo desa de de fada e moitas outras fadas que contribuíron a, a, a que este proxecto fose posible porque que me presentou a Dorocé eh, Carme Campo, unha traballadora do Museo do Pobo Galego Que, que me dixo, anda, pois pues, sí, unha pues, sí, sí, eh? señora de pelo blanco que ven por aquí todos os anos ao museo. Anda, pois, pues, aí foi onde consegui contactar con vida, vida. tamén nos falou Alfonso aquí de Díaz Castro, que non chegou aquí a Vitiriz, que pensou que Díaz Castro, todo o mundo dice que estaba morto, e Díaz Castro estaba ben vivo, <risa> simplemente había que buscálo e <risa> topálo, e al final saí unha historia preciosa como esta que nos estás contando ti. <risa> Continuamos con este discazo do libro Fuliada da Vila. Thank <laughs> you. Compartir en Radio Pardiñas Con unha persoa, xa un colaborador Desta radio, dous días aquí con nós Compartindo experiencias E compartindo vida E xa falamos eso do, Da xeración túnel E tamén queda como, a veces queda con poco, Como que criticamos demasiado Si sí, somos amante do rural, por suposto Mas un entorno urbano No que medramos Os dous do mismo barrio, Agra de Orzán sí, uh -huh. Falamos outro día de Manguida Aquí contigo, xuxo sí, sí. xouto Que tamén nos aportou cousas Por suposto, cousas Por exemplo, o que falaba de xo Agra Que era o sitio onde había xente De todos os lugares do sí, mundo Cousas positivas que tamén Que recordas recordaste desas de de cousas positivas Que viviches de neno Xa falamos das da vila, das da aldea Pero que ti positivo nese barrio de Agra de Orzán De cando é xo non era adolescente e despois uh -huh. bueno, pues toda a miña infancia toda a miña infancia e a miña familia porque toda a familia vinieron a vivir a Coruña eh, a cidade por suposto que ten moitas cosas boas a cidade sempre foi punto de encontro eh? e, e incluso para a miña boa a miña boa baixaba a Coruña a, a vender e a comprar con, con total cotidianidade cando era nova baixaba a Coruña era pues, algo que se facía home, no, non todas as semanas pero sí que todos os meses se baixaba a Coruña na Coruña sabíase de, de noticias sabíase de, de actualidades De, de adiantos Como é a historia que era a túa boa a primeira vez que foi a ver o vol volver de Londres, que preguntou por onde estaba a casa? ou Como é a comentaxe que era Rosa ou Adolfina? Ah, Adolfina. Adolfina, Adolfina. Era a miña primeira comunión. A miña primeira comunión. A Adolfina, na comunión. Adolfina. Adolfina eh, chegou no tren a Coruña, o día da primeira comunión, estábamos na nosa casa, vestíndome tal e cual, e... Eh, e vemos que aparca un coche de policía diante da nosa casa que era moi común ¿no? agora policía... que pasara a policía dos no oitento sí, sí, era moi normal, o sea, da, policía, da policía nacional do 091 sí. vais a Adolfina do coche da policía <ríe> que, que damos... ostras, ¿Qué, qué que veo pasar Yo, o... Nada, a madrina, te chamabas de madrina madriña, ¿no? sí, sí, a madrina, a ah, Adolfina era tía de Rosa uh -huh. eh, era a madrina de todos chamabas de todos a madrina e vais a Adolfina co, co seu bolso despídese do policía, o policía saca gorra hasta logo, hasta logo señora E que fixo, Adolfina? Adolfina chegou no tren. tren E o primero que vi Era un policía e, e, Como meu pai era policía, en aquel momento era policía E, e pregunto, oye Adolfina, con toda naturalidade, o policía que estaba Na estación de tren, pregunto, oye, mira Quero ir a casa de Felucho Felucho Rafael, non? Felucho. Claro, Felucho, Rafael, el, el, el Casas, Casas Rama O policía, pues, no poño, no non sei Chamario Polo Hualpi Polo Hualqui tal, que mira, quién é Un casas que vive Ahí arriba, pues tal y cual, viven en tal sitio, pues eso. Esto era una miña casa. Claro, no tuvimos que pagar lo taxi. Él <ríe> ha como si llegamos a <ríe> no su maldad, preguntamos dónde está casa de sí, sí. Y tal. Y te van a decir ahí, lado, a la sí, o la os, y las esquinas, o vas para otro lado. Y llegó a Coruña, y así llegó <ríe> a, a tu primera comunión. <ríe> ese bueno, era el barrio, ese era Coruña dos años 80. Claro, lo que seguía siendo... Unha cidade máis costumes un pouco do rural non Que foi, sí, sí, sí. A tamén falas no libro Desas de sortas que había nesas épocas Que inda sí. tiña xente Pois pues, as pitas, igual un par de pitas simbólicas na casa sí, o... esas Que tampouco que se quería romper Ese anexo con unión do campo sí, Que hai esas sortas na, na zona do Ventorrillo uh -huh. Eh, Arredor do Ágora Que é un edificio ultramoderno Pois ao lado sí, das as hortas Donde a xente planta os seus repoliños eh, A escondida esa xente Pois pues, tiña no, no patio da casa Tiña ali galiñas ou coellos eh, E facía matanza ali no, no, Nas comunidades de veciños Con pisos de doce vivendas eh, eh, Unha tarde de domingo Escoitabas unha galiña espichar eh, Claro, a veciña estaba facendo matanza E fervendo a galiña aí no, no patio Que lindas si historias, Richie Que lindas si historias Eu quería. Falamos da Vila, falamos de que tua de que Rosa cando chegou da migración arreglou a casa, que de desa casa hoxendía? Pois pues esa é a miña casa agora. E a tua eh... casa vives mora xa? Si, si, Rosa morreu en 2005. E a casa quedou sen uso, abandonada, íbamos en verán de vez en cando, pero quedou sen uso. Eu decidí impoñela a andar, cando, precisamente, cando estaba estudando no conservatorio, necesitaba un local, necesitaba un local para ensayar e iba a ensaiar. E nada gustaba, moi cada vez máis, e dixen, bueno, pois pues, vou arreglarlo un pouquiño ata que me metin xa en 2018, empecé a unha reforma xa máis en serio, e agora estou ali, moi feliz. Es decir, que a continúa na vila E que Rosa estaría moi orgullosa dos seus netos Neste caso, te, túa E isto é un pouco un alegato final neste programa De que seguimos sendo un povo vivo Unha cultura viva e, en certo modo, gracias a xentes como Rosa, Adolfina, Dorocé E tantas e tantas outras Destacamos aquí agora estas tres Mais é todo, todas as aboas e algún fada que vende fora a sudarnos. Es, exactamente. Poste. Todas as aboas, todas as aboas eh, teñen, teñen ese, ese valor de agrupar a familia, de coidar a familia. No caso de miña aboa, a través da música, porque miña aboa era moi mala cociñeira. Outras aboas son boas cociñeras, eh, e xuntan ese enterrador ardor sí, da dun, dun plato. non Pero Rosa era moi mala cociñeira, pero sí que era moi cariñosa, e eh, cantaba moi ben, e eh, eh, queríanos ter todos ali ao seu redor. O sea, digo sempre que Rosa non era... Non era alguén especial como a boa, era unha boa máis e Seguramente todas as aboas de rapaces como a mí Pois eran así de maravillosas e así de xinerosas E os avós. Pois moita grazas Richie, Xa vamos a dar paso ao seguinte programa en breve Simplemente despedirte Recomendar a todo o mundo que nos escoite Que collan que consigan este pedazo libro Editado pola Central Folk Que é Fuliada na Vila cun discazo de Richie e as súas amigas da banda reinterpretando os temas de Rosa e Adolfina que te poñen os pelos de punta darte a grazas O micro está aberto, esta é a tua casa, xa sabes O ano que ven en Radio Pardiñas Volveremos a vernos aquí o gallá E dun ratiño nos vemos aí abaixo Disfrutando e claro bailando que sí, Claro que sí, despedímonos de mentirijilla Porque claro. estamos a benres de Pardiñas E queda moita fin de por diante E vémonos aquí nas foliadas en o festival Vémonos aquí e xa para despedir Vos deixamos con dúas cantigas Recolhidas por Dorocé No 1980 Na vila en Cerceda Primeira Muñeira Floreada, a segunda Nadal 47C. Obrigado. A <risa> Mala Camarela, que non queres la máis de ella. E que eu buscaba e xa E que eu buscaba e que tu ropita é a mía a juntar lavaré. la la la la la la la la la la claro, bonita. Uh -huh. Eu sei de outra maneira, sei non así. Como? Uh, a Virgen María, a San José tamén Iban camiñando de cara Será así? Será así. Sigue, ver, sigue. sigue. Sim. Son amantes firmes que polos camiños Ibanse falando con grandes cariños Paladriñas santas linas de adorar Dincabel en que eren con día checar Foron camiñando moi longe Encontraron con dos pasas E os a que preguntaron Xecar cara Belén, hai camiño dreito, que lle contestar un con moi pouco xeito. Adonde camiña, quixera saber, un home de noite con unha muller.